Elefantul favorit Elefantul nu e prea drăguț, să placă, e de o frumusețe neagră și săracă. Totuși leul rege, l a ales și amândoi se pare că s-au înțeles. S-a mirat pădurea pusă pe ghicit, vulpea învârtindu-și coada s-a uimit. Aș pricepe în caltea lucrul mult mai bine dacă elefantul ar avea, ca mine, coada îmblănită, groasă și stufoasă." Sau o gheară mare, coalea sănătoasă," zise ursul. Poate, se vără și boul, se găsesc caiurea dragostea și noul." — Colții de la trompă, mari cât niște coarne, i-au făcut gingașe namelea de carne. Și măgarul zise, — Astea sunt lucruri vechi, La a ales stăpânul, cred că, pe urechi. Dar avea cu mine vreo asemănare, i-așerta mărirea semenului mare.